Mary Cora, lovci monster přeložil Michal Farní. Jeden jinak normální čtvrteční večer jsem dostal příležitost prožít americký sen. Podařilo se mi prohodit svého neschopného debilního šéfa oknem ve 14. patře. Jen tak pro ujasnění, nebylo to tak, že bych se probudil a řekl se, že je na čase zabít šéfa holýma rukama. Vlastně to bylo mnohem složitější. Až do onoho osudného dne by mě nic tak šíleného ani nenapadlo. Byl jsem prostě obyčejný chlápek, úřednická nula. A bože, vždyť já byl účetní. Nic nudnějšího snad ani dělat nejde. Podělaná událost změnila celý můj život. Neuvědomoval jsem si, jak dalekosáhlým a bizarním důsledkům budu muset čelit jen za to, že se díky mně šéf rozprskl po chodníku. Vlastně on na chodník ani nedoletěl. Přistál na střeše špatně zaparkovaného Lincoln Navigatoru, ale to už odbočil. Jmenuji se ovn Zastava Pit a tohle je můj příběh. Finanční oddělení společnosti Henson Industries sídlilo ve 14. patře běžné kancelářské budovy v centru Dallasu. Účetních nás bylo deset. Seděli jsme v deseti kojích na mačkání mezi oddělení marketingu a dámskými toaletami. Byla to prostě standardní profesionální kancelář s modrým zátěžovým kobercem, motivačními plagáty, komiksy s Dilbertem a několika květináči se zdechlými kitkami. Já byl nováček. Byl to docela dobrý job. Za nepříliš zajímavou práci mi platili slušně. Se spolupracovníky nebylo těžké víc. Bylo to mé první zaměstnání po vysoké, která slibovala kariérní růst. Popravdě řečeno, byla to vlastně má první práce, kde jsem nemusel zvedat těžké věci nebo vyhazovat ochmalky na ulici. Teď jsem si spořil na důchod a moje pojistka se vztahovala i na zubaře. Měl jsem v plánu tvrdě pracovat, najít si ženu, mít děti a usadit se někde na předměstí. Byl jsem mladý profesionál s budoucností nalakovanou na růžovo. Mé zaměstnání v dobré a zavedené společnosti mělo jednu drobnou nevýhodu. Můj šéf byl drákovaný idiot. Pan Huffman byl nejhorším šéfem, jakého si dovedete představit. Byl neschopný a vlastní chyby házel na podřízené. Navíc byl naštvaný na celý svět. Nevadilo mu nic konkrétního, to ne, spíše ho štval život samotný za to, že se k němu nechová hezky. Byl líný a hloupý až k nevíře a svým malým prasečím mozečkem nedokázal pochopit, proč za posledních deset let nedostal nabídku na lepší místo. Byl přesvědčený, že svět existuje jen proto, aby mu dělal na schváli. Když jsem ho lépe poznal, ani trochu jsem se světu nedivil. Jakožto nejnovější přírůstek oddělení vnitřní kontroly Hansen Industries jsem byl neoficiálně jmenován Hafmenovým fackovacím panákem. Předešlý nováček spáchal sebevraždu, díky čemuž se uvolnilo ve firmě místo, které jsem teď zastával. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že může existovat spojení mezi uspokojením z práce a touhou spláchnout balení prášků spaní panákem Skocké. Měl jsem za sebou další dvanáctihodinovku, ale na to jsem byl zvyklý. Byl jsem beznadějně pozadu, snažil se učit za pochodu a uvědomoval jsem si, že vysoká škola nemá se skutečným světem nic společného. Vzhledem k tomu, že mým zaučováním byl pověřený zmiňovaný hnusák pan Huffman, byl jsem v háji vlastně od samého začátku. Jelikož se v té době můj život točil výhradně kolem práce vejma sobot, kdy jsem se věnoval svému koníčku, ani mi nevadilo, že jsem tam zůstával pozdě do noci. Doufal jsem, že tím udělám dojem na někoho důležitého, kdo mi nabídne, abych zmizel z hafmenova oddělení a šel pracovat jinam. Poslední měsíc to vlastně bylo v pohodě pan Huffman byl nadovolené pod stanem v nějakém národním parku čico. Na týden se vrátil, zamknul se do kanceláře, s nikým nemluvil, nebral telefony a pak šel na dalších pár týdnů na nemocenskou. Stalo se tradicí, že mé oddělení bylo každoročně nejproduktivnější právě v době, kdy byl Huffman nadovolené. Určitě si domyslíte, proč. Mrknul jsem na hodinky. Bylo pět minut po osmé večer. Okolní koje se šedými koberci byly prázdné. Kručelo mi v břiše, což byl signál, že balíček, křupek a banán, tedy můj oběd, jsou dávno pryč. Vypnul jsem počítač, zamknul spisy, oblékl se kabát a vydal se ke dveřím. Byl jsem přesvědčený, že už tam nikdo není a tak jsem při odchodu zhasnul. Pak se ozval reproduktor. Škubnul jsem sebou. Kde je tam? Zeptal se nadutý hlas pana Hafmena. To bylo překvapení. Nevěděl jsem, že už se vrátil. Zatraceně. Nezastavoval jsem se. Byl jsem rozhodnutý předstírat, že nic neslyším. Když tady Hafmen zůstává, tak dlouho nechtěl jsem, aby na mě hodil nějakou svou podělanou práci, což by jakožto to líné prase s radostí udělal. Nazval by to převedením z odpovědnosti a poplácal se po rameni za to, jak je neuvěřitelně progresivním členem řídícího týmu. Ouvné? Jste to vy? I hned vzít do mé kanceláře. Dobrdelé, hned ouvné. Je to důležité. Zněl stejně horlivě a nafoukaně jako obvykle. Když jsem zklesle kráčel k jeho kanceláři, musel jsem přemýšlet, jak poznal, že to jsem já. A nejspíše to byla náhoda. Musel si všimnout, že někdo zhasnul. Začal jsem přemítat nad důvody, proč už musím odejít domů. Bylo mi ale jasné, že je všechny šmahem schodí ze stolu. Hodina bojového umění? Ne, už tak se myslí, že jsem příliš militantní a navíc ani neví o mé sbírce zbraní. Kostel? No to sotva. Rande? kežby. Nemocná matka? To by stálo za pokus, pomyslel jsem si. Blížil jsem se tak k jeho kanceláři a už jsem vymýšlel příběh, jak se musím starat o chorou maminku. Žila sice tři státy daleko, ale o tom Hafmen neměl ani ponětí. Když jsem vyšel k Hafmenovi všechny myšlenky na imaginární nemoc zmizely jako mávnutím proutku. Bylo zhasnuto, což mi bylo velmi divné. Svého šéfa jsem neviděl, protože ke mně seděl zády opřený v koženém křesle s vysokým opěradlem. Okny jsem pronikala slabá záře městského osvětlení. Nikdy jsem nedokázal pochopit, jak se takový neschopný trouba mohl dostat k rohové kanceláři s výhledem. Možná měl fotky finančního ředitele, jak si to rozdává s nějakou šlapkou nebo něco takového. Na obrovském dubovém stole měl ohavný nepořádek. Uprostřed ležel mastný papírový sáček s čímsi, co asi bylo jeho obědem ať už v sáčku bylo cokoliv, mastnota pomalu prosakovala do okolních papírů. Posaďte se, ouvene, zasípal Huffman. Jeho hlas byl podivný. Neotačil se. Z mého pohledu mi připadalo, že pozoruje noční oblohu. Ach ne, díky, pane, už vážně budu muset jít. Mám nemocnou mámu a... Kl jsem sedněte, vykřikl a otočil se. Zalapal jsem po dechu. Částečně proto, že výraz v očích pana Hafmana byl opravdu šílený, ale hlavně kvůli tomu, že byl úplně nahý. Byl to pohled, o němž jsem ze srdce doufal, že se mi nikdy nenaskytne. Dolní část vypasaného obličeje měl pokydanou čímsi tmavým a mastným Jakoby předtím prasečím způsobem hodoval na zabíjačce. Fajn, tak tohle rozhodně mění situaci. Dal jsem ruce před sebe. Podívejte, pane, měl byste vědět, že já na tohle nejsem. Vy si dělejte, co chcete. Mně je to fuk. Jiným chlapům by to možná lichotilo, ale já odtud mizím, řekl jsem a pomalu couval ke dveřím. Ticho! Zařval a prásknul obtloustlými prsty do stolu tak silně, až se převrhl sáček sídlem a jeho obsah vypadl ven. Stuhnul jsem, protože jsem nečekal, že takový špekatý vepř jako Huffman ze sebe dokáže vydat natolik rázný výkřik. Víte, co je dnes za noc, Owené? Víte to? Dnešní noc je velmi zvláštní. – Seizlers mají krevetové sněst, co můžeš? – odpověděl jsem co nejklidněji a pomalu bral zakliku. Bylo to jasné. Panu Huffmanovi přeskočilo. Připadalo mi, že se mu u úst tvoří pěna. – Dnes v noci budu trestat zlo. Před měsícem jsem dostal dar a nyní jsem král. Viděl jsem, jak mě s ostatními pomlouváte za mými zády. Vím, že nerespektujete mé vedení. Hlas mého šéfa se pomalu měnil ve vrčení. Očima těkal ze strany na stranu, jako by v tmavých rozích místnosti viděl cosi velmi vzrušujícího. Vy jste nejhorší, ouvené. Nejste týmový hráč. Nerespektujete mou autoritu, chcete ukrást mé místo, chcete mi vrazit nůž dozad. Nůž dozad jsem se mu vrazit nechystal, spíše jsem měl v úmyslu mu jednu vrazit. Můj předchozí úsudek byl správný, vážně se mu u pusy tvořila pěna. Útok obtloustlého a nahého pana Hafmena mi moc velké starosti nedělal protože jsem byl opravdu velký a na účetního jsem se dokázal až překvapivě dobře prát. Celá situace mi přišla pitoreskní a trochu komická. Věděl jsem ale, že šílenci mohou být nečekaně nebezpeční. Bylo na čase zmizet a zavolat profesionální pomoc. Vzal jsem zakliku a přemýšlel, jestli se firemní pojistka vztahuje i na psychiatrickou péči. Hlavně klid, pane Hafmené, já vám nechci ublížit, jen si teď na chvíli odskočím. Pak jsem si všiml věci, která vypadla ze sáčku na jídlo. To je ruka? Vyrknul jsem. Hafmen mě ignoroval a pokračoval v řevu a mlácení do stolu. S každou ranou se jeho tukové zásoby vlnili čím dál rychleji. Ruka na stole patřila nejspíše ženě. Nalakované nechty, snubní prsten a roztřepený pahýl těsně za zápěstím. Do prdele! Takže můj šéf nebyl jenom vyšinutý magor, ale ještě ke všemu sériový vrah. Nahý šílený tlustěch ukázal z okna. na nadešel! Dnes v noci se stanu bohem! Jeho buclatý prst směřoval k měsíci v úplňku. Když jsem tak sledoval matnou měsíční záři na žlutém pozadí městských světel, připadalo mi, že se jeho prst prodlužuje. Ruce se mu začaly natahovat a nechty zesilovaly a rozšiřovaly se. Pohlédl na mě a já spatřil, jak se šklebí doslova od ucha k uchu. Dásně a zuby mu začaly zlověstně čnět z pozartů. Sporů mu rašily tmavé vlasy. Když místnost naplnili zvuky praskání a křupání kostí, Huffman křičel bolestí. Houvené, vědc jste můj, sežerveše vaše srdce. Kvůli všem těm slinám, co mu kapali od huby a otékajícímu jazyku, se mu skoro nerozuměl. Jeho zuby nabíraly na i na ostrosti. Na okamžik jsem jen ohromeně stál paralizován protichůdnými emocemi. Můj rozum se zastavil. V místnosti bylo vcelku šero a tak se civilizovanější část mého mozku pokoušela přesvědčit vnitřního pračlověka, že se jedná jen o nějaký vizuální trik, kanadský žertík, nebo úkaz jinak vysvětlitelný logickými prostředky. Naštěstí pro mě, však vnitřní pračlověk zvítězil. Dodnes nechápu, proč jsem v ten okamžik pocítil nutnost se svému rychle mutujícímu šéfovi svěřovat. Texaské zákony jsem neporušil, což se však nedá říct o firemních předpisech o bezpečnosti na pracovišti. Víte o tom zákazu nošení zbraní na pracoviště? Zeptal jsem se zmítající a rostoucí chlupaté stvůry, co seděla nějaké tři metry ode mě. Její žluté oči se do mě zabodávaly s čirou zvířeckou nenávistí. V tomhle pohledu už nebyl ani náznak lidskosti. To pravidlo se mi nikdy nelíbilo. Řekl jsem, ohnul se ke kotníkovému pouzdru, srovnal mířidla s cílem a rychle vypálil všech pět nábojů ze svého Smith Wessonu ráže 357 do těla pana Hafmena. Bůh, žehnej Texasu! Stvůra, která kdy se byla Hafmenem, udělala pár kroků dozadu, opřela se o okno a když po něm sjela na koberec, zanechala za sebou šmouhu krve a tkáně. Několika ranami jsem musel minout, nebo byly výstřely moc razantní, protože silné okenní sklo nápor nevydrželo a prasklo. Na nic jsem nečekal, otočil se a začal utíkat. Když jsem se zoufale snažil otevřít dveře, skoro jsem si jimi rozbil nos. Dal jsem si záležet, abych za sebou zabouchl a pak jsem se rozběhl úzkou chodbou, sečmi síly stačily. V jedné ruce se měl prázdný revolver a prsty druhé ruky jsem se v kapse snažil nahmatat rychlo nabíječ s náhradními náboji. Dveře hafmenové kanceláře se střísknutím rozletěly. Ta věc, co teď stála v chodbě, byla zjevně spíše zvířetem než člověkem, ale rozhodně to nebylo obyčejné zvíře. Obtloustlé tělo mého vedoucího nějakým způsobem nabylo elegantní, svalnaté podoby. Dlouhými pařáty stvůra vytrhávala cáry z modrého průmyslového koberce. Na těle měla hustou černou srst a její vlčí obličej byl stělesněním nační můry. Rty prhnuté dovnitřku slintající huby odhalovaly řadu zubů ostrých jako břitva. Bestie teď pobíhala po čtyřech, zavětřila a když mě konečně uviděla, dlouze zavila. Krev v mých žilách se změnila v let. Při běhu směrem k výtahu jsem již měl v bubínku revolveru připravených dalších pět nábojů s dutou špičkou. Stvůra ale byla rychlá, mnohem rychlejší než olimpijští sprinteři a já se s olympijskými sprintery měřit rozhodně nemohl. Můj náskok v chodbě byl během několika vteřin fuč. Když se na mě bestie vrhla, otočil jsem se a vypálil ji přímo do tlamy. Stvůra sebou zaletu škubla a se trvačností narazila do zdi, která náporem praskla. Bestie se i hned začala zvedat s naježenými chlupy na zádech. Střílím velmi dobře. Můj malý revolver nebyl sice na přesnost zrovna dělaný, ale snažil jsem se. Zamířil jsem stvůře na lebku a stěskl spoušť. Po každé ráně jsem opět v klidu zamířil a vypálil znovu. Odměnou mi byly výtrysky bílo-červené směsice lebeční kosti a krve, kterou mé náboje vytrhávaly z hlavy. Střílel jsem dál, dokud zbraň nezačala cvakat na prázdno. Došla mi munice. V mé smysly se zaměřily pouze na bezprostřední hrozbu. Krev mi tepala ve spáncích jako buben. V žilách mi koloval adrenalin, díky němu jsem ignoroval hromové rány výstřelů. Povolil jsem sevření ruku jeti. Hafmen byl mrtev. Začal jsem supět a zoufale se snažil ovládnout vlastní dech. Možná mi přeskočilo, ale asi pět metrů od mé pracovní koje ležel mrtvý vlkodlak. Vždycky jsem se myslel, že takové bytosti žijí jen v pohádkách, ale na podlaze vážně byla mrtvá stvůra s vystřeleným mozkem. Když mě ještě pronásledovala, neměl jsem čas přemýšlet o strachu, ale teď na mě všechno dolehlo, jako když se provalí přehrada. Neovladatelný třes v končetinách přicházel pomalu, ale když jsem si tu besteji pořádně prohlédl, udeřil plnou silou. Připadalo mi, jako bych se stal obětí autonehody. Dával jsem si vše dohromady. Nejprve jsem nemohl běhu událostí uvěřit, pak následovala emocionální prázdnota a nakonec se dostavilo brutální pochopení toho, co se stalo. Právě jsem zabil vlkodlaka. Následně se pan Huffman postavil a zavrčel na mě. Rostřelená mosková hmota naskákala zpět do jeho hlavy a s křupnutím se spojily i střepy jeho lebeční kosti. Stvůra se postavila na zadní nohy, přestože měla kolena stavěná stejným způsobem jako psy. Jedním zahnutým prstem si nabrala kus masa přilepeného na své srsti a vhodila si jej do chřtánu. Vlkodlak si na vlastní tkáně velmi pochutnal. S úlevou se pak postavil na všechny čtyři a otřásl se jako obrovský pes. Krev zran se roztříkla po bílých stěnách chodby pokrytých motivačními plakáty. Monstrum zase zavilo, dlouze a vysoce. Zvuk ve mně probudil hluboko pohřbený primitivní put záchovy. Otočil jsem se a rozběhl se rychleji, než jsem kdy předtím dokázal. Nějakým způsobem se mi podařilo nespanikařit a tak jsem se stvůrou nezávodil k výtahu, ale zabočil jsem proce doprava, zavřel za sebou dveře a přisunul předně těžký stůl. S jiskřením z něj spadl monitor od počítače. Byl jsem v marketingové místnosti. Na plakátu s rostomilým koťátkem hrajícím si s klubíčkem bylo napsáno jediné drž se, kámo, díky za radu. Kámo, nebyl čas přemýšlet. Nezastavoval jsem se a doufal, že stůl hafmena alespoň zpomalí. Na pár vteřin se mu to podařilo. Velkodlak se začal sápat po dveřích, ze kterých odlétávala mračna třísek. Stůl se obsouval pořád dál a dál. Na konci kanceláře byly další dveře, které vedly do boční chodby. Zabouchnul jsem za sebou, ale neviděl jsem nic, čím bych mohl dveře zapřít. Zbráň! Potřebuju zbráň! Pořád jsem v ruce držel revolver, ale neměl jsem žádné náboje. Lehká osobní zbraň by mi jako kyj byla nejspíše dost na houby. Skrytou zbraň jsem nosil na obranu před zloději a podobnými šmejdy. Nikdy bych si nepomyslel, že budu muset bojovat se stvůrou ze sci-fi Nazdě vysel hasicí přístroj a tak jsem ho sundal a vzal sebou. Přece jenom to bylo lepší než nic. Na konci chodby byly dveře vedoucí do mého oddělení. Kdybych se tam dostal, měl bych šanci doběhnout k výtahu. Nohy a srdce pracovaly o 106. Slyšel jsem, jak dveře za mnou vylétávají z pantů. Neplýtval jsem časem, abych se na to díval a rovnou jsem proběhl dveřmi do finančního a pokusil se za sebou zavřít. Do dveří se ale zasekl Huffmanů v pařád. Zoufale jsem tahal, ale vokodlak byl mnohem silnější než já. Drápnul mi po hrudníku a s párem mi rozerval oblečení a kus kůže. Bolest. Neuvěřitelná Bolest. Řval jsem, spadl na záda a spustil hasičák, kterým jsem začal stříkat z do očí a rozevřené tlamy. Bestie zavela, postavila se na zadní a zakryla si hlavu. Vymrštil jsem se a kopl vší silou vlkodlaka do žeber. Ten se svalil zpět do chodby. Pozbíral jsem se, zavřel za sebou dveře a zamknul. Řezné rány na hrudníku pekelně bolely. Zranění vypadalo hruzo strašně. Košili jsem měl celou promáčenou krví. Bolest ale byl jen vzdálený pocit za hradbou adrenalinového rauše v mém těle. Na utrpení nebyl čas, musel jsem se zbavit monstra. Vlkodlak prorazil dřevěné dveře a pařáty mě jen o malý kousek minuli. Pozvedl jsem hasičák nad hlavu, a vší silou znovu a znovu mlátil pochlupatých rukou. Takové rány by žádné obyčejné kosti nemohly vydržet. Konečně se Hafmenovo předloktí se slyšitelným křupnutím přelomilo, což se ale o jeho odhodlání říct nedalo. Nadále máchal pažáty ze strany na stranu a zdálo se, že se jeho zranění okamžitě hojí. Nepříčetně jsem řvál a byl Hafmena, seč síly stačily. Kovový přístroj se s každým nárazem slyšitelně otřásal. Dostali jsme se do bezvýchodné situace. Když se mu neustále znovu a znovu lámal ruce, nedokázal mě přetlačit. Muselo to dojít i jeho zvířecké mysli, protože stejně rychle, jako se jeho ruka objevila, zase zmizela a nechala za sebou v těžkých dubových dveřích jen velkou díru. Přerývaně jsem lapal po dechu. Zdálo se, že mu nemohu ublížit. Musel jsem něco vymyslet. Stříbro! Ve filmech to vždycky zabralo. Kdy ale v mé kanceláři se hned stříbro? Odpověď jsem samozřejmě znal. Žádné tam nebylo. Kdybych se dokázal dostat k výtahu, byl bych v pohodě, ale to bych musel nejprve proběhnout 15 metrů finančního oddělení. A pak asi třicet metrů dlouhou chodbou. Svíral jsem hasičák v náručí a odbelhal se ke dveřím. V temnotě bylo mým jediným vodítkem zeleně svítící světlo u východu. Krev, co mi stékala po břiše, byla teplá a sliská. Než se Hafman rozběhl, dokázal jsem se dostat až ke své koji. Neexistoval způsob, jak bych mohl bez teby uniknout. Rozsápala by mě na kusy zuby a pařáty. Když útěk nezabírá, je čas bojovat. Alespoň, že jsem byl na domácí půdě. hafmené ty šmejde špinavej, pojď si pro mě. Zařval jsem a postříkal ho hasičákem. Tohle je můj kancel. Vlkodlak odhodil mou improvizovanou zbraň do dálky a zlomil mi u toho ruku. Naremploval mě a já se vznesl do vzduchu. Zastavil jsem se ostropní obklady a s hlasitým úderem se odrazil od vytrací šachty zase k zemi. Dopadl jsem na zeď své koje, která však nebyla stavěna na to, aby vydržela náporo 135 kil živé váhy. Já se tak rozplácl na svůj pracovní stůl. Nezastavuj se! Stejnal jsem a snažil se popadnout dech. Pokoušel jsem se přijít na něco, cokoliv, co bych mohl udělat. Za okamžik už se u mého stolu objevila vlkodlaková hlava. Nakopnul jsem jí vší silou, ale Huffman mi akorát ukousl botu. Vlkodlak se šlachovitýma nohama pracujícíma jako pružiny elegantně poskakoval kolem. Jeho pařáty klapaly o tvrdý povrch stolu jako nechty na tabuli. Pokoušel jsem se svalit ze stolu, ale Huffman mi bez problémů drápem propíchl stehno a přišpendlil mě. Bolestivě jsem vykřikl a zbývající zdravou rukou se pokusil uvolnit. Tahání za ochlupení jeho hnátu nemělo žádný význam, ani se nehnul. Dostal mě. Ležel jsem, krvácel a nohu jsem měl přišpendlenou ke stolu. Zdálo se, že si velkodlak tenhle okamžik doopravdy užívá. Dával si na čas a vychutnával si mou bolest. Přemýšlel jsem, jestli hluboko vnitru toho zvířete ještě pořád je pan Huffman, kterému dělá dobře pocit moci a toho, že se konečně může pomstít světu, který tolik nenáviděl. Můj strach se náhle změnil ve zlobu. Bodavá bolest v noze byla nesnesitelná. Rozumí říkal, že jsem mrtvý člověk, ale raději bych skořel v pekle, než abych se nechal sejmout takovou tlustou hromadou sraček, jako je pan Huffman. Vlkotlak pomalu otevřel čelisti do neuvěřitelné šíře a přiblížil se s nimi k mému obličeji. Dech měl horký a páchnul jako schnilé maso. Chystal se mě sežrat a já věděl, že to udělá tak pomalu a bolestivě, jak to jen půjde. Snažil jsem se nenápadně sáhnout do kapsy, Huffman mi olízl obličej. Jeho jazyk byl vlhký a drsný. Znechuceně jsem se otřásl. Ten bastarda si chtěl nejdříve zjistit, jak chutnám. Můj švýcarský nůž se s cvaknutím otevřel okamžik předtím, než se mu jej vrazil do hrdla. Osmicentimetrový spiderko nebyl zrovna bojový nůž, ale i tak jsem chtěl jeho potenciál vyzkoušet. Kroutil jsem jim a řezal, abych nadělal co největší škodu. Když se mi konečně podařilo propíchnout mu krční tepnu, zaplavila mou kóji krev. Vytrhl pařád z mé nohy a když z otevřené rány vytreskla krev, téměř jsem ondlel. Krátkou čepel jsem z něj vytáhl a vrazil mu ji do oka. Jakmile Hafmen ucuknul, vyklouzl mi nůž pokrytý tekutinami z ruky a zůstal zabodnutý v jeho obličeji ohnal se a praštil mě do hlavy. Pařád mi rozřezal kůži na čele až na kost. Zranění jsem vnímal jaksi neosobním způsobem. Věděl jsem, že jsem na tom špatně, ale nic jsem necítil a navíc mi to bylo jedno. Celý můj život se zcvrkl do jediné prosté myšlenky. Huffman musí zemřít. Do očí mě udeřilo světlo a můj nepřítel zařval. Zkus zregenerovat tohle. Zahučel jsem, sebral ze stolu otvírák na dopisy a několikrát mu ho vrazil do hrudníku. Přehodil jsem si držení a vpálil mu ještě několik ran do dolní čelisti. Mé údery byly tak silné, že se otvírák zabodl až do horního patra a tak se mu celou tlamu vlastně sešil. Pak jsem ho kopnul do koulí a aby mu to nebylo líto, ještě se mu o hlavu rozmlátil kancelářské křeslo. Dostal jsem tupou ránu hřbetem jeho ruky a odletěl jako lidská dělová koule. Přiletu jsem rozbil pár květináčů a přistál na koberci. Byl jsem dezorientován, snažil jsem se utlumit masivní krvácení z nohy a belhal se pryč. Huffman se svíjel jako nějaké smrtící tornádo. Velkodlak se zmítal a snažil se vytáhnout si nožík z oka a otvírák dopisů z patra. Jelikož jsem dopadl do blízkosti Hafminovi kanceláře, vpotácel jsem se dveřmi dovnitř. Docházely mi možnosti. Cítil jsem, že za chvíli omdlím ze stráty krve. Na nohou jsem se držel jen díky svému vsteku a odhodlání a to mi nemohlo vydržet dlouho. Musel jsem něco vymyslet. Rozhlédl jsem se a uviděl po obou stranách dveří skříně s policemi. Křeslo. Stůl. Časopisy o golfu, v ruku nějaké ženy, nic, co by se dalo použít jako zbraň. Slyšel jsem, jak vodkodlak zuří a drtí na třísky mou koji. Ničil vše, na no co dosáhl. Supěl a vrčel. Když zachytil můj pach, postupně se utěšoval. Zase poměšel. Já čekal. Ale nečekal jsem tam, kde si myslel, že budu. Huffman vběhl do místnosti úplně smyslů zbavený. Nechal se vést pouze instinktem a čistou zvířeckou zuřivostí. Skočil se mu na záda z vrcholu sekretáře. Silou nárazu se praštil čenichem přímo do stolu. Objel jsem ho rukama kolem krku a začal ho ze všech sil škrtit. Uvidíme, jak se ti bude bojovat bez duchu. Zařval se mu do špičatého ucha. Váleli jsme se po stole, ale já se nepouštěl. Čelisti měl sevřené, já však jeho krk držel neméně pevně. Šíleně jsme se otáčeli a vrazili do již tak zeslabeného okna. To se roztříštilo a zasypalo ulici dole střepy. Nějakým zázrakem jsme ale nespadli. Zraněnou rukou jsem ho držel pod krkem, zdravou jej popadl začeních a celou svou zlost a strach jsem použil ke kroucení. Vypětím jsem křičel jako zvíře. Páteř té bestie držela jako železný prut. Já však dokázal kroutit ještě silněji. Vlkodlaků v krk ohavně křupnul. Tělo bestie poháněné impulzy vystřelujícími z mozku se divoce zmítalo. Pařáty spustil z mých rozdrásaných zad a ležel pode mnou v křičích. Odvalil jsem se stranou a jen silou vůle se držel při vědomí. O jedné ruce a jedné noze jsem se belhal na druhou stranu stolu a zanechával za sebou krvavou stopu. Pak jsem sebou praštil o zem. Slyšel jsem, jak se Hafmenovi obratle dávají s křupáním dohromady. Během chvíle bude zase na nohou a tentokrát už nebudu mít sílu s ním bojovat. S pomocí zdravé ruky jsem se zvedl, abych viděl za stůl. Ležela na něm Hafmenova večeře, což mému nedokrvenému mozku přišlo hrozně vtipné. <těk> Nepotřebuje někdo pomocnou ruku? Zeptal jsem se a zakřenil se. Vlkodlak se už zvedal na nohy. Během několika vteřin jsem se měl stát jeho krmením a pak by měl volnou ruku k vraždění nevinných lidí o každém úpenku. Byl jsem si jistý, že zbývající dny v měsíci by se akorát věnoval své roli nejpitomnějšího šéfa pod sluncem. Nevěděl jsem, co z toho je horší. Huffman se snažil spamatovat třesením hlavy ze strany na stranu. Dneska ti to nevejde, ty hovado, řekl jsem a celou vahou se opřel do těžkého stolu, který se zavrzáním neochotně opustil důlek v koberci. Zoufale jsem se zapíral zdravou nohou o zem, což bylo bez boty dost těžké a vrazil i se stolem do Hafmena. Než si stačil uvědomit, co se děje, už i s tím svým podělaným stolem letěl z okna k zemi. Poznal jsem, že s ním... Ze všeho jsem měl takový snový, nespojitý pocit. Nejprve jsem viděl záblesky, jak se ploužím k výtahu s opaskem staženým okolo nohy do improvizovaného škrtidla. V mém snu to ale vůbec nebolelo. Pohyboval jsem se pomalu, jako bych byl pod vodou. Pak se objevily obrazy sanitky a lidí, kteří do mě strkají jehly a masírují mi hrudník. Další scéna byla podivná, jelikož obvykle s ním z perspektivy vlastních očí. Vznášel jsem se v bestíži a hleděl zhora na lidi v maskách, co posílali do mého srdce šoky defibrilátorem. Zase vlastníma očima. Stal jsem na poli. Na hezkém zeleném poli. Byl jsem bosý a cítil chlad rosy. Obloha byla tmavě modrá. A vzduch vonil čistě jako poletní bouři. Vdáli se páslo stádo krav. Nedaleko stál muž. Byl starý a ohnutý. Jeho bílé vlasy byly rozcuchané a dlouhé. Mile se usmíval, ale za kulatými brýlemi se schovávaly tvrdé oči. Opíral se ohůl a mával. – Hli, chlapče! Stařec měl tvrdý východoevropský přízvuk. Vy jste bůh, zeptal jsem se. Odplit se zasmál. Já? <laughs> Dobrý vtip. Nejsem. Jenom přítel. Jsem po smrti? Skoro. Ale musíš se vrátit. Máš práci? Ano, hodně práce. Práce? Poslání. Těžké, ale dobré. Poslání? Ještě z doby, než se snarodil. Jak se tomu říká? Předurčení? Spíše si svytáhl nejkratší sirku. Tak už běž, není čas. Posílám tě zpátky. Setkáme se ještě? Jenom když budeš pomalej, zase zemřeš. Hezký jsem skončil a můj svět vybuchl v bolestivém víru. Slyšel jsem pravidelné pípání. Tempem se shodovalo s mým srdečním rytmem. Píp, píp. Skláněly se nade mnou dvě černé postavy. Měli bychom ho hned zabít. Ještě ne. Přece nemůže být čistý. Znáš pravidla. Pravidla jsou na hovno. Mohl bych ho zardousit polštářem a nikdo by se ničeho nedopátral. Ale já ano. Zase jsem usnul. Provodil mě zápach nemocniční dezinfekce. Oči jsem měl pevně semknuté v ústech poušť a jazyk přilepený k patru. Měl jsem takový ten podivný pocit, jako když je člověk nadopovaný prášky, který jsem nezažil od poslední operace před lety. S námahou jsem otevřel oči a postupně si zvykal na tlumené světlo. Pochopil jsem, že jsem v nemocnici. Ze špitálů jsem nervózní a nesvůj, ale tentokrát to bylo lepší, než být po smrti. Když jsem se pokusil posadit, uvědomil jsem si, že mi do ruky vede hadička. Na hrudi, nohou a zádech jsem měl objemné bandáže, levou ruku v sádře. Ucítil jsem, že mám kůži na hlavě nějak napjatou. S velkou opatrností jsem natáhl ruku a dotkl se čela. Nebyl na ní žádný obvaz, ale nahmatal jsem nejméně 50 pichlavých stehů, které se táhly po čele, mezi obočím, po nose a končily na jedné tváři. Byl jsem rád, že na dohled není žádné zrcadlo. Jelikož jsem od přírody zvědavý a navíc mi dodával odvahu Morfiový rauš, zvedl jsem okraj velkého obvazu na hrudi. Hlubší rány byly zajištěné svorkami. Díky drogovému opojení mi přišlo velmi legrační, že mi doktoři vyholili hrudník. No to mě určitě bude ještě svědět. Nevzpomínám si, jak jsem se tam dostal a nějak dlouho jsem byl mimo. Na hodinkách jsem měl datumovku, jenže jsem je u sebe neměl. Ani své šaty. Měl jsem na sobě jen tenký nemocniční plášť a obrovskou hromadu obvazů. Když jsem postupně přicházel k sobě, začal jsem si vzpomínat, proč tady vlastně jsem. Musím přiznat, že jsem nejprve kladl své podivné vzpomínky za vinu drogám. Zabijácký vlkodlačí šéf? Jasně, museli do mě napumpovat vážně silný materiál. Všechno si to jen představoval. Našeptávala mi logická část mozku. Nejspíše se připletl do nějaké nehody a skončil tady. Nic takového jako Morstra neexistuje. Pan Huffman se v žádného vlkodlaka neproměnil. Ze žádného okna se ho neschodil. Tohle přece nemohou být stopy po pařátech. Určitě máš rány po autonehodě nebo po něčem takovém. Celé to je jenom hloupá halucinace. Až budeš v práci tenhle příběh vyprávět, všichni se mu budou smát. Huffman tam teď určitě stojí a vykládá, jak se flákáš. Běž do prdele, logický mozku. Přece vím, co jsem viděl. Existoval způsob, jak zjistit, kde jsem se tu vzal. Ke kapačce bylo připevněné nouzové tlačítko. Stlačil jsem ho a čekal. Snažil jsem se potlačit představu, jak se v obličej mění v zubatý zvířecí ksicht. Po chvíli, která mi připadala jako věčnost, se konečně otevřely dveře. Bohužel v nich nestála sestřička. Pane pite, jsem zvláštní agent Myers a toto je zvláštní agent Franks. Pracujeme pro vládu. Oba muži mi ledabile ukázali odznaky. Jeden agent působil temně a zlověstně. Bylo vidět, že je svalnatý a tvářil se pesimisticky. Muž, který mluvil, byl o něco starší a vypadal spíše jako univerzitní profesor než federální agent. Oba na sobě měli saka a nepůsobili zrovna nadšeně. Přisunuli si židle. Profesor si dal nohu přes nohu, sepěl ruce a zemračil se na mě. Mladší vytáhl pistoli. Hněte se a je po vás. Řekl a já ani na okamžik nezapochyboval, že mluví pravdu. V ruce držel Glock s tlumičem. Nevěděl jsem, jakou má ráži, ale z mého místa zbraň vypadala opravdu zlověstně. Nehýbal jsem se. Profesor promluvil. Pane Pité, nechtěl byste nám vypovědět, co se stalo ve vaší kanceláři. Mluvení mi s vyprahlými ústy činilo velké problémy. Dal bych, řekl jsem, oudu. Asi jim došlo, že mám žízeň nebo ze sebe dělám debila. Profesor zaváhal, ale vstal, sebral ze skříně sklenici, naplnil ji vodou a vtiskl brčko do mých úst. Mé tělo zaplavil úžasný pocit vlhka. Agent jménem Franks se nahnul dopředu, aby mě v případě nutnosti mohl i hned zabít. Ten chlápek zjevně svou práci bral velmi vážně. Ach, děkuji, zakrákal jsem. Nemáte zač. A teď nám řekněte, co se tam stalo, než agent Franks znervázní. Mlčel jsem. Nechtělo se mi vykládat federálům, že se můj šéf proměnil ve vlkodlaka a snažil se mě sežrat, než se mi podařilo vyhodit do okna. Za takovou výpověď bych určitě šel sedět a tak jsem improvizoval. Spadl jsem ze schodů. Ohlé, byl jsem na morfiu a nic lepšího mě v tu chvíli prostě nenapadlo. Profesor se zamračil. Takový sračky si stačte někam byté. My víme, co se stalo. Už jsme viděli záznamy z bezpečnostních kamer. Před pěti dny se váš vedoucí jistý Cecil Huffman proměnil ve vlkodlaka a pokusil se vás zabít. Bojoval jste s ním a podařilo se vám jej schodit z okna a zabít. Byl jsem v šoku. Agenti FBI zjevně neměli žádný problém s tím, že se z mého šéfa stal vlkodlak. Také mě překvapilo, že jsem byl mimo celých pět dní. Úplně nejvíc mě ale překvapilo, že se Huffman jmenoval Cecil. Jednal jsem sebeobraně. Nic špatného jsem neudělal. Na co ta pistole? Přece víte, jak se z lidí stávají vlkodlaci. Pane Pité, tohle mají ve filmech správně. Když vás vlkodlak kousne, stanete se jedním z nich. V jejich slinách přežívá virus měnící strukturu DNA. Při zásahu pařátem je šance na nákazu menší, ale přesto je na pořadu dne. Kdyby se nám bývalo podařilo na vašem těle najít jediný kousanec, už bychom vás pohřbívali. Podle zákona na potírání vlkodlaků z roku 1995 musíme bez prodlení zlikvidovat všechny, u nich se projeví vlkodlačí příznaky. Je mi líto. Nemyslím, že mě kousl, vyjekl jsem. Uvnitř jsem ale pocítil nával strachu. Zrychtoval mě toti slušně. Proměním se snad ve vlkodlaka? Nebo mě ten federál rovnou oddělá? Stříbrný kulky, zavrčil agent Franks. Glockem mi stále mířil na hlavu. A nevím, jestli jsem myslel, že budu jako Jackie Chan, ale rozhodně jsem neměl v plánu nic dělat. Vždyť jsem se ani nemohl hýbat. Jistota je jistota. Tak co teď? zeptal jsem se. Budeme čekat. Poslali jsme vzorek vaší krve na testy. Pokud se vrátí pozitivní, budeme vás muset utratit. Pokud se vrátí negativní, můžete jít. Za chvíli by nám měli zavolat. Tak utratit? A co pak jsem nějaký pes? Tohle setkání jen posilovalo mou velmi silnou skepsi vůči autoritám. To mě necháte jen tak jít? Ano. Ale pokud o tomto incidentu veřejně promluvíte, budete stíhán zákona a utajení přirozených úkazů. Frank zpřikývl a zamumlal. Olověný kulky. Jeho konverzační schopnosti asi nebyly zrovna na výši. V majersových očích se na okamžik odrazila emoce, kterou jsem v té chvíli odhadl na lítost. Podívejte, pane Pite, je to pro vaše dobro. Pokud jste nakažený, prokážeme vám laskavost. V opačném případě byste za tři týdny požíral starý bábě a miminá. Snad se testy vrátí negativní a budeme moct na celou věc zapomenout. Tak co teď? Prostě si na chvíli odpočíte, řekl agent Franks. No to se snadno řekne. Přišel doktor a změřil mi pulsa krevní tlak. Se mi vyměnila kapačku a zkontrolovala obvazy. Zdálo se, že zaměstnanci nemocnice se federálu bojí a proto se mnou nikdo nemluvil. Přinesli mi květiny. Poslali je z Hansen Industries spolu s přáním brzkého uzdravení. Vedle lísku se vzkazem byl také dopis od vedení Hansen Industries, ve kterém stálo, že mám padáka za porušení pravidla o zákazu nošení zbraní na pracoviště. Pokud nechci riskovat přerušení výplat nemocenské za pracovní úraz, neměl bych prý proti propuštění protestovat. S láskou oddělení lidských zdrojů. Stiskl jsem tlačítko na elektrické posteli, abych se posadil v příjmeně. Majers zapnul malou televizi a koukali jsme se na geopardy. Sledování televize mě přivedlo na jiné myšlenky. Hlavně jsem nemusel myslet na to, že skončím s dírou v hlavě nebo snad ještě hůře jako Huffman. Majers byl docela dobrý, ale válcoval jsem ho. Jsem totiž král televizních soutěží. Frank směl pistoli na klíně a popíjel kolu bez cukru. Snažil jsem se nemyslet na fakt, že se mnou na pokoji sedí milí vládní lidé, připravení rozstřílet mi hlavu stříbrnými kulkami. Pocit bezmoci byl obrovský. Alex Trebek znal odpovědi, já měl pouze otázky. Odpověď je Konstantinopol. Hele, majersi, jak to vypadá s mým zraněním? Ztratil jste spoustu krve a na operačním stole jste byl dvě minuty ve stavu klinické smrti. Vůbec žádná mozková aktivita. Máte v sobě asi 300 stehů a svorek a pár zlomených kostí. A pokud vás nebudeme muset zastřelit, mělo by se všechno nakonec zahojit. Ale už nikdy z vás nebude lev v salonu. Odpověď je velká čínská zeď. O pomyšlení, že jsem byl po smrti, mě zaujalo. Vlastně to bylo docela hustý. Přemýšlel jsem, jestli bych na to nemohl začít balit ženské. Odpověď je Gandhi. Co se stalo s panem Hafmenem? Dopadl na střechu Lincolnu navigator. Pak ho ještě dorazil letící stůl. Někomu jinému se nic nestalo. Byl zoufalý. V historických otázkách jsem ho úplně drtil. Bylo mi jasné, že je profesor zvyklý vyhrávat. Haha, troubo, jen si užij tohle potopu. Odpověď je Magna Charta. Snad se Hafmen zase nesložil dohromady. Sakra, jste rychlý. Ne, vakodlaci se dokážou dostat téměř ze všeho, kromě zranění stříbrém. Obnovování tkáně je ale náročný na energii. Nemají nekonečné množství, takže když jim člověk pořádně naloží, zemřou. Oheň, zavrčel Franks. Je to tak, oheň funguje skvěle. A počkat, tohle vím, odpověď je uran. Vydal jsem bzučivý zvuk. Chyba, správně je berylium. Sakra, majer, se myslel jsem, že aby se člověk stal agentem, musí mít nějaký vzdělání. Vy jste ale úplně blbý. Agent FBI naštvaně přepnul na CNN. No, když mě zabijou, alespoň zemřu svědomím, že jsem ubránil svou čest na poli bezcených znalostí. Ve zprávách mluvili o výbuchu nějakého ropovodu v odlehlé oblasti Ruska, který mají na svědomí čečenští teroristé. Vytěsnil jsem to z hlavy a vrátil se k obtěžování federálů. To se tyhle věci dějou pořád. Jak to, že se Huffman stal vakodlakem? Žije jich hodně? Kladete příliš mnoho otázek, řekl Franks. Můj společník má pravdu. Pane Pite, vaše situace je taková, že vám řekneme jen to, co musíte vědět. A v téhle chvíli musíte vědět pouze to, že máte držet klapačku. Fajn, došlo mi, že bude nejlepší, když zase usnu. Zatracení federálo.